I un any més anem a parlar de la mostra gastronòmica del Vida Tiana, doncs que es coneix com tots plegats ja ho sabreu, com a Tastiana, la tercera edició que començarà aquest divendres i s'allargarà fins diumenge. Per parlar d'aquesta fira, el que hem fet avui és convidar a alguns dels representants que conformen doncs, l'oferta gastronòmica i vitivinícola de la nostra vila, com són Jordi Esteve, director comercial del Talella. Molt bon dia. Hola, bon dia. També deixem a parodi el director bé, el propietari de la Bimingú, bon dia bon dia també Josep Puig, el gerent de les per xet, bon dia bon dia doncs bé, expliqueu-nos una miqueta suposo que la gent ja no caldrà que expliquem què vol dir això del Testiana i en què consisteix però per si hi ha algú perdut, doncs expliqueu-nos què és el que fareu en aquesta fira que el gruix central de les activitats és dissabte, no? però bé, bueno, expliqueu-nos una mica bé, bueno, és el tercer any aquest any comença el tercer any, doncs el 2009 va començar la primera edició. Eh, no a començar una mica tímidament, que els comencem sempre allò que som difícils. Sí. Els resultats van ser molt òptims, tothom va estar cada cantent, i de l'espai reduït que havia llavors, que va ser a l'interior de la catequística, l'any següent, o sigui l'any passat, el 2009, anem a a l'exterior. Les expectatives es van, es van augmentar, va vindre molta més gent, la, el rebombori mediàtic també va ser més gran, i aquest any entrem ja amb una dimensió ja molt, molt, molt esplanada, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt activa, i llavors eh, ja tenim un bon dia, hem passat dos dies, que és el divendres, el vespre i el, tot el dissabte, això ja per mi és molt positiu, això vol dir que la cosa funciona, i esperem que les expectatives siguin les que nosaltres esperem, no? que tingui molta més gent de la que nosaltres esperem. I avui, doncs, aquí l'estudi hem volgut combinar precisament el que després podrem veure combinat també a les paradetes de la fira, com és el vi, el cava i també amb la gastronomia. I doncs aquest maridatge suposo que ha donat bons fruits, no? Sempre, sempre ha donat bons, bons fruits. Com deia el Jaume, jo crec que estem en un punt en què, en què la fira està començant a agafar ja una maduresa. O sigui, el primer any, com bé va dir, va ser... Més light, entre cometes, encara que ens va sorprendre, crec jo, almenys mi personalment em va sorprendre la quantitat de gent que va venir el primer any. El segon any encara va venir més gent i el rebombori, com ha dit el Jaume, va ser important. I la veritat és que jo crec que aquest any ja fer l'oferta amb dos dies, pràcticament, i es volia allargar una miqueta més, però al final ja vam dir bueno, que hem de viure, també hem de treballar una miqueta, <ríe> encara que a la fila i també hi treballem, però és d'una altra manera. I crec que, doncs, que, que és això, que ja estem en un punt en què ja és de maduresa, en el qual inclús aquest any ja hem obert les portes a la restauració. Per part dels restaurants, eh, ells han sigut els que han triat a, a, a, un, a un restaurant teòricament de fora del municipi de Tiana, que en aquest cas, si no m'equivoco, és la Fonda Marina, de perquè pugui també participar en el tast Tiana. Jo que això és un, un, un símptoma de que anem, anem creixent i, per suposat, tots els vins que, que nosaltres presentem, totes les cases, lliguen molt bé amb, amb, el, amb el tipus de plats que sempre es prepara a aquesta fira. No? I un concepte i una qüestió prioritària també d'aquest Testiana és precisament doncs, reivindicar la qualitat dels productes que, que es fan a casa nostra, no? I ara em ah. dirigeixo també a Parxet, doncs, per, per una de les caves també que porta més temps aquí mm -hmm. a casa nostra, no sé si també aquestes fires doncs, són necessàries per les caves que fa tant de temps que, que ja tenen un nom, no ho sé. No, no, i tant que és necessari, perquè sempre ens passa aquella cosa tan típica, no? Que diem que som famosos ons ens valoren més a fora que a casa... Clar. A Catalunya, passat, no sols a Manetiana, ha passat especialment. No? Jo sempre recordo aquelles xifres garrifoses de l'Incabi, no? de, de que només consumim un 14% de vins nostres. No? Devem ser la comunitat autònoma més infidel a lo nostre. I això no seria greu si, si prou és, perquè eh, precisament nosaltres fem agricultura, i l'agricultura vol dir que, que, que millor que... Ara que li diuen els polítics, la diuen agricultura a punto cero. No? Volguem mm. dir, pren-te que tens al costat, però pues caramba, coses que estem fent aquí com deia ara en Jordi, segur que marideran més bé amb la gastronomia d'aquí, i ja no per fer patriotisme, sinó per simplement per, per, perquè la millor forma de ser internacional, com va dir el Miró, sembla que era ser local, no? Vol dir, si som locals, de veritat som internacionals. Uh -huh. Quan som papa frites, per és quan presumim de que hem provat una cosa rara d'Austràlia que la millor ens han col·locat pots contar, no? De fet, tot el tema de, dels menús, em sembla que ja portem com dues setmanes també en els restaurants funcionant, ja obrim boca, mai millor dit amb aquesta tastiana, com està funcionant, realment ja al final només hi ha boca al cap de setmana i sembla que durant les dues setmanes no funciona massa. Bueno, nosaltres fins a aquesta setmana gastronòmica, nosaltres a la carta, parlo de mi, del Barcelona Diningo tenim un menú estipulat, que ja està anunciat també en el programa del Test Tiana, sí. que, que és muntlet... el voltant de les Montgetes, sí, no? Sí, el voltant de les mongetes del Ganxet, que aquí al Maresme són també molt característiques, doncs refereixo... Bé, no, jo, no, jo vaig dir-ho un dia en aquí, aquesta emisora, que precisament aquí Tiana tenim mongetes del Ganxet, que el Roca té bullita pròpia, uh -huh. és un col·lega nostre, no I, i a part d'aquí hi ha la referència de Palafolls i de Tordera, que són els punts bàsics de la mongeta del Ganxet aquí al Maresme, no? A part d'això hi ha giruna la selva i tal, no? cosa gila la base de la, dels menús són les mujlletes al ganxet i jo personalment he fet les mujlletes al ganxet a eh, saltejaudes amb tufare negra Després ho han fet uns, uns fatxels saltejats amb ceba de Figueres, també de, de, la, comarca, no? de la comarca de Catalunya, del no? Marès, uh -huh. del País de Catalunya. I, llavors, doncs, això, doncs, sí, la gent s'ha animat una mica, s'ha animat dintre de lo raonable, no? perquè uns menús així la gent potser no està molt acostumat. Podríem no m'agafar el menú sencer, vull dir, de les dues plats, no? podem en agafar un només, podem uh -huh. agafar la mongeta i de segon m'agafen una altra cosa. Però, bueno, jo els hi mantinc el preu de menú. Els hi mantinc el preu de menú perquè sàpiguen... Per fomentar-ho, no? Exacte, per fomentar-ho. Bueno, bueno, almenys han agafat un producte Va. del menú, no?, que és la base de la mongeta del ganxet, que precisament una altra estiana també faig servir la mongeta del ganxet. Sí. Jo crec que és, una, és un producte autòcton. O sigui, ja teniu tancat, suposo, tot el que ofertareu, sí, no? Sí, sí, tenim tancat tot el que ofertarem... Parlem també d'aquest doncs, tema de projecció de, de tot el que tenim aquí al nostre voltant i el que dèiem també de, de l'agricultura, no? que, que al final doncs, parlem de vins però també parlem d'agricultura perquè precisament doncs, hem de parlar de la inauguració d'un centre d'atenció de, de visitants que coincideix també han tot plegat, tota l'altestiana, etc, que, que bé que, que l'he inaugurat el Talella amb aquesta projecció d'intentar introduir tothom en aquest món del vi i de la, i de la vinya, no? Està clar. O sigui, nosaltres, eh, com a alta l'ella, abans ho deia també el Josep, no? o sigui, som una mica més profetes fora de la nostra terra que a la nostra terra. I jo crec que el fet d'haver obert aquest eh, centre de recepció de clients per enoturismos i per visites que vulgui venir la gent a fer allà al celler, per poder-los rebre amb condicions, que fins ara doncs, no ho teníem, eh, la veritat és que ens obre molt les portes a la gent, sobretot més propera precisament dintre d'una de, de les coses noves que es fa aquest any en el Tastiana és l'oferta d'unes visites als cellers que es fan dissabte i diumenge, en aquest cas a nosaltres ens toca diumenge, i que estan obertes les portes perquè la gent pugui venir i ho pugui conèixer. No? Llavors, eh, nosaltres aquest, aquest espai que hem creat eh, ens portarà, creiem, amb eh, moltíssima gent de la zona a conèixer una miqueta el que fem. O sigui, veure una vinya com funciona, com treballem en el celler, com ho estem elaborant i que ho estem veient al costat de casa, que no ens hem de desplaçar ni a la Rioja, ni a Ribera, ni, a, ni al lloc d'aquest, sinó que estem al costat de casa. Doncs per tots els interessats en visitar les caves dic una mica doncs, quines seran les cites perquè dissabte a, les, a partir de les 11 del matí es podrà visitar les caves per xet uh, també el mateix dissabte a les 10 al celler de Quimbatlla i diumenge com dèiem al Talella a partir de les 10 i a l'ella vinícola a partir de les 11 és a dir que aquells que estiguin interessats en visitar-les és una gran cita eh? perquè sempre que, que per xet anuncia que obria les, les, el celler no? per, per visitar -les doncs sempre ha sigut un èxit, no? Sí, sí, l'últim Portes Obertes que vam fer a tot el poble de Tiana recordo mil i pico persones Clar. vam fer, també és culpa de que en molts casos costa tenir un muntat no? en el cas nostre estem molt encartutxats els que ens coneixeu el lloc i costa més fer que això pugui ser una cosa automàtica i per això a més es crea més aquesta expectativa, jo crec que és una bona oportunitat aquesta, i una molt bona idea que hi ha hagut afegir al tast aquest aspecte mòbil de poder anar a les bodegues, perquè ens fa molta il·lusió ensenyar el que fem allà. I són moltes hores, molta gent que, que hi treballa, i no solament la bodega, la vinya, no? En aquest sentit, hi ha molta, molta cosa que ens farà il·lusió explicar. Sí. però bueno, tingués en compte, Josep, que nosaltres els restauradors ens han molt eh, de promocionar les vostres vinyes i els vostres productes Home, això és una <ríe> Home, mica sí. l'objectiu i, no i, no i el aquest. cas vostro està fora de tot dubte la veritat que sí. no és perquè estigueu aquí els de la Vivingo, ni per exemple a Can Roc i gent així, sí. després sí que t'adus més frustres de a la pròpia d'emissió d'origen, no? Sí. Aquí Tiana sí que valoreu l'estat tres bodegues que estem aquí Clar, és que però de vegades sí que costa que un altre restaurant que la millor sabeu que a l'hostaleria hi ha gent propietària que no està tan implicada al territori i sí que els hi costa a vegades entendre que el problema, el problema crec jo és que eh, som 18 municipis a la l'ADO mm -hmm. i la veritat és que ens sembla que hi ha gent d'aquests municipis que no saben que pertanyen a l'ADO sí, sí. llavors és molt difícil que aquesta gent es pugui identificar mm -hmm llavors, bueno, el que dèiem abans no? el 14% deies tu abans de sí, vi sí. que tractem de la nostra zona doncs clar, dintre d'aquest 14% són les quatre botelles que fem nosaltres les 100 que feu vosaltres i, i així anem fent el que passa és que jo crec que és, eh, és una mica labor de tots i en aquest cas eh, per això es va crear jo crec el Consorci de, de la Deolella, o sigui dels municipis de la Deolella i que també està fent la seva tasca en aquest sentit o sigui, perquè la gent jo crec que, que encara hi ha molt que es confon que, que, que es pensa que a l'ella com a Déo és el mateix poble sí, sí, sí, sí. de l'ella. De ens aquí es perde la gent. No? I nosaltres mateixos eh, sí entrem a la nostra finca des de, des de la zona de l'ella perquè no hi ha un altre camí, però que entrem per la porta de la finca, entrem dintre el municipi de Tiana. Sí, que sí no, de potser. fet, Tiana és el, el municipi líder amb no? més cellers de, de qualitat, de quantitat i de tot tipus no? uh -huh. que, que yeah. jo, en podem estar no, cofois El, el tast Tiana ha servit precisament perquè molts restauradors coneixem les altres vinyes sí, de Tiana sí, i de l'Ella sí, sí, sí, Per sí. exemple, a la l'Ella a algunes cartes encara no figuraven, per exemple, de restaurants mm -hmm. com el passat amb el Roure o ha passat amb el, amb el sí, marfil, bueno, sí, sí. sí, per si sí. havias conegut de fa anys, no? mm -hmm. Però aquestes caves com ara el Kim Valle. Sí, sí. dir, eh, nosaltres eh, no és que els els ha conegut de fa quatre dies, però però ha ajudat perquè nosaltres els integrem a les nostres cartes clar, de, clar. a les nostres cartes de vins. De fet és evident això, això és, un és una manera de promocionar, és una manera de promocionar el, a més més, jo tot espero una anècdota, jo ja no sé si t'en recordaràs tu. Tu t'inguin en compte que farà cosa de 4 o 5 anys en va entrevistar a mi Ràdio Estel mm -hmm. una vegada per promocionar el restaurant i tal i vaig fer més propaganda del Perxet que no pas del restaurant ja, sí. sí. te'n recordes o no? Eh? Vas. i tu vas enviar un parell de botelles com a sí, agraïment, com m agraïment. M em... Sí, sí, i em va dir que un client m'ha trucat i m'ha dit, escolta, aquest del restaurant que treballa per vosaltres o treballa és veritat, jo no havia sentit el programa però és veritat que em vas fer bandera perquè era una cosa que l'accento del poble l'accento del poble és nostre jo estic mamant, perdó per la paraula però el Perxet des de que tenia 7 o 8 anys des que el meu pare li portaven al Transports Fradera de Badalona, sí. cada Nadal, perquè s'haurien regals de Nadal, el Parxet venia per Nadal, un ah, mes, m'entens? I llavors veníem a aquelles caixos de fusta, embolicada en palla, palla de veritat, eh? Palla autèntica, embolicades, sí. i llavors jo per Nadal era la festa del Parxet, no? Perquè no, no has de fa quatre dies del Parxet, el Parxet sí. doncs, fa anys que estan aquí, 91, 91 anys, imagina't. I, i molta gent l'ha acabat de descobrir de la mateixa de que ara començarà a descobrir per exemple a l'Alella o a unes altres que a mi mica anirà pujant gràcies a aquestes iniciatives que fem mm -hmm. d'Oftar Sostiana doncs pues això és el positiu però jo vull dir això que Perxet, a part de cara nosaltres hi haurà unes altres botegues com nosaltres tindrem com ara ells que també seran, són nostres, però per això sempre l'he sentit meva, nostra uh -huh. precisament, però que t'acabo de dir que des de ben petitet i jo l'he estat amb la botella aquella del Raïm, si recordes que et portava l'anar? Sí, sí, sí. I li el Raïm allà. Jaume, el que estàs definint és que... Sí, lookat... és nostàlgia. No, no, no, no, no, no és, és, eh? és, el deia, és el que deia abans, abans el, el Josep amb el tema de que, de que un, un vi o un cava es converteixi en una marca clàssica sí, sí. i en aquest cas eh, parxet d'aquí de la zona i això no es pot negar, tots ho sabem vull dir sempre ha sigut la el cava de les sí, Rodalies, Rodalies eh? sí. o i sigui, mm. ja em refereixo a Tiana però sobretot sobretot Badalona com a ciutat gran es coneixia molt més a Badalona que no pas a Barcelona sí, sí, sí. No? Sí. Doncs, uh... a Badalona bàsicament i transport fredera i, no, i però, perxet estaven lligats però ara, per, lligats... ara, ara com que m'esteu fent passar vergonya tant parlar de perxet <laughs> <laughs> també és bo com eh. deies descobrir que hi ha un Quim Valle, que hi ha un Altalella però gràcies això, a aquestes iniciatives clar, no, clar, clar, i, i, i, i realment eh, això ens va molt bé tots perquè la competència la tenim fora jo ah, quan amb una carta veig Altalella ah, o, o veig ve Quim Batlle m'encanta no, no, eh? no li puc fer broma a l'hostaler ah, no. però de veritat el, el, el que de molt és quan aquí a la zona tenim uns vins inapropiats que és impensable avui en dia, a qualsevol lloc d'Espanya, no sé, ara vinc del Bierzo, és que, és que tots són mencies d'allà, i godellos i tal, perquè em fan pàtria, però és que em fan pàtria és que et ve de gust a sobre, perquè et prens el botillo i vols un mencia. Que és tot que... té a veure també amb la gastronomia clar. de la zona. Llavors, no? vull dir A llocs que ho tenen molt clar, potser per un esperit fins i tot molt patriota, en contra uh -huh. de que diuen que els catalans són molt patriotes, pues, són més a fora i més nacionalistes a l'os ulló, però aquí ha passat això. Llavors jo penso que ha ajudat molt Pues això noves, eh, que ja no són noves, eh, no, no, que fa molt temps, etcètera, que... però, però que, que realment enriqueixin la gastronomia, perquè també la gastronomia rica, doncs, també havia de ser més riques i més possibilitats amb el vi, sí. i llavors cada un s'espavila, perquè jo veig que Altalella fa no sé què, l'altre, i els mateixos del vi aquí també, amb, amb sana competició, doncs, també mirem de millorar. Sí, que sí, el, que, el que està clar és que el que entre tots hem de fer, i en aquest cas nosaltres com Al Talella ho estem fent, és eh, difondre el que els francesos en diuen el concepte de terroir. No? Uh -huh. El concepte de terroir no és només el terreny, o sigui, són tota una sèrie d'altres coses que el vesteixen, aquest concepte, com puguin ser els costums d'aquella zona, la gastronomia, les formes de treballar, les formes d'elaborar... Uh -huh. Hi han moltíssims conceptes consumim, que, fan, sí. que fan aquest concepte terroir molt gran. Llavors, si aquest concepte finalment s'entén, que al final és el que deia, identificant-se amb la zona on vivim. Ah. Vale? Identificar-nos amb la zona on vivim. Tu bé ho deies, ara. Si te'n vas a, allà a, a la zona de, de, de, de, de, del Bierzo, doncs què menys, no? Que penda't un mencia com Déu mana. Ah. Vale? Doncs és això. En aquest cas, nosaltres estem lluitant i treballant perquè se'ns se conegui i puguem introduir el màxim possible dintre ah. la zona del nostre producte. Ah. No, per això el Tastiana va bé, eh? en, aquest, en aquest sentit, sí. les fires sempre ens fan una mica mandra perquè ens donen feina i tot això, però en aquest sentit, i de, de, de, de, de crear una mentalitat que és una mica penós, perquè en moltes zones sota d'Itàlia, que ja tenen moltes cantines, que diuen ells, moltes, molt, més, molt més bodegues, fan molt aquest tema, però automàtic, ja per norma, de, de que un diumenge passes per allà i estan degustant vins amb gastronomia, sense tant, inclús amb més normalitat, perquè fins i tot perquè aquí ja ara estem... Continu, no? Exacte, aquí ara estem exagerant. Uh -huh. ara, fent un programa que surti a la ràdio és d'agrair, però a la vegada també és exagerant. Però també passa una mica per forma... compensar sí, sí, que, sí, sí. que d'altra manera doncs no ho no fem, ho no? Sí, sí. O sigui, no? No sí, sí. ho sabríem. I és veritat que hi ha una riquesa gastronòmica i de vins i de caves mm. aquí la nostra zona, que és, que és el que dieu, que per justícia se n'hauria de parlar més, sí, no? Sí, sí. Per justícia, I tan, no? I, tan, i tan. No, no, de la mateixa que hi ha uns restaurants aquests, que no estan a la... mediàticament a la Paix per diuna manera eh? i sempre com els mitjans de comunicació parlen de restaurants sempre van a parar els mateixos Ui, sí. ja no, ja no, ja no... no, aquest tema no me'l treguis exacte. Una, <ríe> una <ríe> vegada amb l'Antoni va, que tu l'anyava sí. ràdio vaig tenir un, sí. un risc i ràfim una... perquè esclar, sí. com pot ser notícia que fan una nova pel·lícula del Walt Disney? El sí. que el Bruce Springsteen dic, escolta'm, eh, ostres, també és notícia que una bodega ha fet una nova ampolla Clar, sí, i esclar, què, què passa, les bodegues això ens ho feu pagar i el Brussels Pristing va, va, va, va amb la cultura. La mm. cultura mm. de què? Clar, I, és, veritat. No, és veritat. Aquests restaurants que hi a Poblets, com ara pot ser el nostre o un altre, no? que tenen un nivell de qualitat de producte i un nivell de servei sí. que és desconegut, només, només desconegut a nivell popular, del boca a boca, que li diu el pare, el fill, el cunyat, l'amic normalitàriquement els mitjans de comunicació no s'en preocupen del caigut. Però els que estan sempre a la paix, com, bueno, que ja saben qui són, sí. el de, no cal, no cal repetir-lo aquí, no? I ah. eh, acabes es estàs de veure fent el eh, payassó eh, eh, a una vinya. Més lòc que amb els no... els fogons, que hi ha un monoc al cap, eh, perquè ja no saben què fer, però no és el pateix, va, va amb els en no? Ai, oi, amb es de cuinès. Però bueno, eh. Eh, és una de les bueno, no és una altra història, és la mateixa història, però sí. el refereixo que sempre hi ha aquest aquest no, vull dir, que sempre hem de promocionar que és nostre, hi ha, hi ha persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a aquest ofici, i, i amb qualitat de servei, com he dit avall i de producte eh? I, mm -hmm. és, i, és, i és just que s'hi hagi un reconeixement eh, almenys mediàtic no? Vull dir, eh, perquè la gent se sí, que jo ja en tinc prou amb el boca a boca i eh? amb els amics perquè jo per la meva part puc parlar que jo tinc generacions de, de clients que m'han vingut al en el restaurant i que si abans venien amb els seus pares ara fa 20 anys se sentaven amb la trona que tinguen allà els nens i ara se senten els nens que se senten amb aquesta trona se els fills d'aquests nens amb la mateixa trona per mi això és una, és una, és una, és una, mm -hmm. una gran satisfacció eh? el que sí que també hem de dir és allò que reivindicàveu i parleu de potenciar la zona i de parlar una mica de, dels punts forts no? hem de dir venim d'unes eleccions municipals i que durant tota la campanya electoral suposo que haureu estat el cas de tot el que se n'ha parlat del turisme de potenciar els cellers de potenciar que la gent vingui a dinar i també a visitar una cava i també mmm, se n'ha parlat molt mmm, molts partits polítics, és a dir, no en parlarem només d'un en concret mmm, diversos n'han posat la, dins del seu programa electoral i m'agradaria també doncs, a aprofitar evitant aquesta xerrada, també conèixer la vostra opinió no? en aquest sentit de potenciar la zona la posició, sobretot, de, de, del consistori municipal en aquest sentit que ha de tenir i el potencial que té turísticament hi ha, no? Home, el tema jo crec que, que d'entrada, parlant dels cellers en concret, eh, jo crec que tots els cellers d'aquí de la zona i els que estem fent exportació, i els que estem fent tot el territori nacional, i que estem treballant força per tot arreu, dins de les nostres possibilitats, el que sí que se'ns ha de reconèixer, crec, és que estem portant el nom de Tiana a tot arreu. O sí, sigui, eh, a nosaltres, i no és per posar-nos a cap medalla, però la gent ja comença a situar Tiana en el mapa o sí, sigui, abans els deies, i això on està al costat de Sant Sadurní, quan els dies que feies no. cava, uh -huh. doncs no. Et dono tota la Roma això Jordi, et dono tota la Roma perquè nosaltres hem trobat amb el mateix aspecte, nosaltres eh, podem dir que els restauradors en general d'Aquitiana ens sentim orgullosos de que hi ha gent que ha descobert d'Aquitiana gràcies a nosaltres uh -huh. o sigui, han sabut que existim gràcies a nosaltres um, amb el debat que va haver-hi la, la catequística a la, perdó, a la sala d'Ivanis no fa gaire debat polític, doncs parlàvem de, de, de crear una oficina de turisme uh -huh. nosaltres a aquesta oficina de turisme, la tenim creada fa, fa temps no fa temps no? Sí, perquè nosaltres som una oficina de turisme nosaltres la gent que, que no són de Tiana que no són del poble la gent que ve de fora, eh, nosaltres jo personalment tinc un 60% de gent de fora que no pas a Tiana, Clar. O un 65. Clar, això és provision turisme, no? perquè ja sí mm -hmm. que ens ha descobert gràcies nosaltres. jo ser si una referència a Tiana, és tot un orgull, Com pot ser Can en roca, com pot ser un altre puesto. Man tenm un altrerebona altre restaurant, eh, sigui, sigui el més cor que sigui fora o sigui més blanca que estan aquí. Nosaltres, és tot un orgull que fer això. Vull dir, el que nosaltres nosaltres necessitem, eh, o sigui mitjans per ampliar aquesta, aquesta expansió no? Vull dir, de, de, de que la gent vingui a Tiana. I jo sempre, i ja sé que sempre vaig a parar allà mateix, però eh, un dels requisits que sempre se n'oblida l'administració, que nosaltres no podem arribar mai, l'administració o l'Ajuntament, és l'aparcament. A veure, si la gent ve de fora és que és això ha de, ha de tindre alguna part que, que dit... no venen amb taxi que jo moltes vegades tinc el telèfon del taxi i em coneixen o sigui, un taxi per a la per recolir una, un matrimoni però bueno, no, és aquest el cas, són esporàdics no? també hi ha l'autobús, el B20 que també en, en ve amb, amb autobús però bàsicament és el cotxe que tothom va en cotxe o sigui, la que pregunta que ens han posat sobre sí. la taula en el fons era aquesta de vegades, sí. i més ara que s'hauran d'acostumar els ajuntaments a, a, a, a retallar mal que pesse a bases aquestes companyes tontetes que fas uns dies a Catalunya Ràdio o a un diari i xò penso que això és que està diners en en, en va lo que vas a fer a l'administració és no posar problemes, no no sé no no, no, no, no, no sé quins, eh? però vull dir eh, abans millor fomentar una millor entrada al poble i una millor sortida i un aparcament i no posar multes de tenir vista un dia que no sí, sé què perquè aquí ja m'han multat un dia que hi havia un enterro, vull dir és de, és de tenir vista, sí, eh? sí, i de vegades és millor això que posar sí. allà del pressupost municipal uns dinerets que se'ls endú mitjà que què? Sí, sí, sí, aquesta és la qüestió. I bueno, és el que dic jo, això és el que s'ha de promocionar, l'Ajuntament s'ha d'implicar en això, que ja s'implica, perquè, per exemple, el TAS Tiana... És a veure... una iniciativa en aquest sentit. No, sí. bueno, molt sí. bé, molt bé. Però, cuida't, que aquesta iniciativa, i ho diguen aquí, jo suposo que ja se sap ja a nivell popular, això va ser una idea de la CIS, la TAS sí, va ser sí, una sí. idea de l'Associació de Comerciants Tianencs de Tiana. Sí, uh -huh. uh, I llavors l'anem a proposar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament, molt conseqüentament, i, i, i ja he de dir que d'aquí ho rec la seva la iniciativa que va agafar de, de financiar-ho, ho va fer-ho seu i ho ha tirat endavant. I això va ser un bé per tots, ho entens? Per a tots, a nivell de poble, a nivell de comerciants i a nivell de tot, perquè l'economia és la base de que el poble funcioni. Doncs uh -huh. pues això és una, una de les coses que nosaltres anem a proposar i l'hem fet, com podria dir moltes altres, de que els, els comerciants han, han, han proposat en el poble, i podria dir més, la, la, la, la, la FIS, l'associació de comerciants, és una, és una entitat que no només mira pels comerciants i pels botiguers, sinó mira bàsicament pel poble. Perquè què? Eh, si el poble no funciona, no funciona les botigues. Dir, si les botigues no funcionen, el poble no, no, no, no funciona. Llavors, l'economia, aquí no hi ha indústria, l'economia, bàsicament, són les botigues els comerços del poble. I llavors, a partir d'aquí, és l'administració, l'Ajuntament, els que s'han d'implicar perquè això funcioni i ajudi a on nosaltres no podem arribar. I una de les puestos on podem arribar és l'aparcament. I a més a més, és un requisit indispensable, perquè vosaltres sereu de sobres que qualsevol gran superfície que hi ha per aquí a Lundant, sigui Carrefour, sigui Macro, sigui qui sigui, la primera gran inversió que fa abans d'obrir el comerç el comerç és l'aparcament. Si no hi ha aparcament no hi han clients, no entens? Mm. Pues, llavors, si això és, és, és la, la base que hi ha de tot això, pues, collons, no, no, no, hi ha, no hi ha més més raó per entendre que aquest és el principi perquè el que més funcioni. Doncs mira, doncs ja coincidit, eh, que sí. el Jaume Oparodi està parlant de la importància de l'Associació de, de Comerciants i Serveis de Tiana, com per qui arribi al nostre estudi, eh, el seu president, que és el Toni Margalef. Molt bon dia. Com dèiem, eh, és una iniciativa és una iniciativa que sí que va sorgir des de l'associació la... Sesió de Comçants i Servis de Tiana i que un cop més doncs, està més que implicada i ha més que teniu activitats pròpies en el test Tiana? No? Sí sí a part d'ajudar a l'organització eh, fem aquest any igual que l'any passat el concurs de receptes i. Bueno que ah, això l'any passat, van quedar contents els de l'any passat, perquè com... Els el... es que va guanyar? Mol content va quedar la noia aquella, sí, sí. <ríe> perquè hem de dir el premi un, un any més és, a, és anar a dues persones és que ara en parlàvem, ara ho t'ho comentarem mm -hmm. no? però és anar a dues persones a convidades al restaurant de Carme Ruscalleda Sant Pol de Mar, aquí a la comarca del Maresme i abans comentàvem això de la importància dels restaurants, els que tenen més nom i els que menys, si més no la gent va quedar contenta, no? Home, es que van anar, van quedar molt contents em van dir que van ser tota una experiència, o sigui, no, anar a un lloc d'aquests sempre vulguis que no, uh -huh. no és un restaurant on aniràs a dinar sovint, uh -huh. bé, hi ha molta gent que no anirà mai, no? però vull dir que, que clar, és veritat, <laughs> mm, però bé, penso que és un, un bon regal no? per incentivar que la gent hi participi. M'haigut. Uh -huh. I abans us comentava també el tema del turisme perquè és veritat que, que com dèieu, el tastiant és una mica una demostració que el treballar en, en grup, no? treballar una mica en sinergies que no veure com a competència sinó veure que treballar conjuntament dóna resultats positius no? perquè és veritat que si algú ve a visitar unes caves o que algú doncs, realment fa turisme per la zona doncs acabarà dinant potser a la bimbingo, no? és a dir, és tot una sinergia que sí, sí. suposo que és el que cal potenciar Això ajuda, no? ajuda, és clar que ajuda Ajuda que sempre es facin coses d'aquest tipus perquè la gent ve, si hi ha, si hi ha reclam, la gent costa i evidentment no s'anirà a dinar fora del poble quan veu que aquí hi ha, hi ha llocs que pot dinar força bé i per això això sempre és d'agrair. A nosaltres ens està passant, eh? Vull dir, ara que ja estem començant a arrancar el tema aquest de les visites turisme i tal, hi ha molta gent que quan ens ve llavors quan marxen, sobretot els caps de setmana perquè és quan, quan més funciona aquest tema, Uh, ens pregunten allà a prop inclús abans de venir ens pregunten aviam on poden anar a dinar home, home penso un punt de a Tiana i vosaltres dieu els restaurants no, de Tiana no? No. Diem, diem, els, diem els que tenim més a prop i depèn del que ens demani el client En aquest cas, nosaltres... ara l'ha posat posada un compromís eh? no, no, no, no, no, no. El, tema, el tema està clar, ja ho he dit abans nosaltres per entrar directament fer el tema de la de la, de la roda de premsa que es farà referit precisament al Tastiana que es fa al el nostre celler, eh, es fa un recorregut sortint des d'aquí de l'Ajuntament amb 4x4s per la muntanya, que és per on tindríem que anar nosaltres si volguessim anar des del centre de Tiana al nostre celler, sense baixar a la nacional. Vale? Llavors, eh, clar, nosaltres la sortida és capa a l'ella, Uh -huh. per suposat que, que també els hi parlem de tot el que tenim més proper. I a mi no em fa res allà en el, en el centre de recepció de clients amb un determinat tenir targetes d'autom i que cadascú triï. Amb això Clar. no hi ha cap problema. De l'entorn, no? Ja. Com dèiem, i a més que amb això d'ara estava mirant jo el programa d'activitat de, de, del Testiana, uh, aquest dissabte també hi ha una sessió formativa que, que es diu Harmonies Deo a No sé si algú em pot explicar una mica què vol dir això de la, les Harmonies de la Deo a Eh, aviam, la intenció és que la gent pugui triar un vi depenent del que vagi a menjar. Mm -hmm. o sigui, la intenció és doncs, donar-li a, a tots els vins a la denominació d'orella, no un plat fixa, perquè això no ho pots fixar, no? però si dir, doncs, mira, aquest vi potser està millor per menjar carn, per menjar peix o per menjar... Sí, ho tendríem vulgarment un maridatge I com sí, diuen, com seria, seria ben bé això Estic despistat, i com ho diuen això? Fan Harmonies, fan una sessió un formativa no, dir, oh, ah, no, ah, no, és... Harmonies de la Deo Aleia Però no és no, posició com... que feu, diguéssim no? És que no, no, ja no, no, vindrà bé un Un sommelier, no? Ah, val, la sommelier sí. Gemma Vinyoles concretament serà la que ah, val, farà val, aquesta sessió Ja mirarà els plats que hi ha dintre del Tastiana i intentarà fer un maridatge, un maridatge entre els plats i els vins que prenent a vosaltres Que aquí els responsables del celler s'ho suposo que ja em podran allò confirmar si està totalment trencat allò de vi blanc amb el peix, i negre amb la cap... A mi, mi em és que deu ser, deu ser que em vaig fent gran, però hi ha paraules que no m'agraden, maridatge no m'agrada. No? no, perquè... És que... És que no, no, hi, no hi crec, perquè inclús de vegades el, el buscat en el maridatge fa que et prenguis una compota de melocotón amb un bionyer que fa gust a préssec, no sé com dir-ho, i el dolgo yeah. dius, ja odio aquest maridatge, vull contrast. Mm -hmm. o sigui, llavors jo amb això sóc bastant obert, i crec que com a celler també, perquè de fet nosaltres les nostres ja fa temps que hem renunciat a posar allò a l'apartat de gastronomia amb l'ampolla, perquè tot és respectable. Sí, vades uh -huh. un cava dels sí. pel postre, el couvé dessert sí. i, i, i, de i, no? i a la gent de sempre, molta gent diu, "Escolta, Mita, no, no, no podràs." Tu jo vull brunaturi, no pollastra, se'l foten. Que és lo que faiem quan jo he patit? jo també, Quan estava fred Quan era petit, no, quan era bé jo, una mica septic, però, ei, però, en canvi, perdó, no no despreso la iniciativa, No, no, no, però que havia la intenció no és tampoc crear un corsè per perria gent i a la no, és que no es pot, no fer no pot fer, fer ja, jo, jo... però aquesta noia doni una opinió jo, eh, aquesta noia donarà la, la seva opinió de, de les dir coses... mira escolta jo crec que pel plat que ha fet el, sí, no, sí, el, el sí. dimingó doncs, una de les coses que vaig arreu, arreu seria a fer de, de tots els que hi han el més adequat o sigui, Toni, més que una que res res de les coses que vaig arreu a fer perquè està una mica de moda també perquè dinamitzar segons quins restaurants i tal, és precisament els sopars de maridatge et conviden a un celler fan una sèrie de plats ens posem d'acord més o menys amb el maridatge i jo normalment és que els hi espatllo el sopar de començament <síutic> perquè eh, els hi dic que el maridatge ideal no existeix ah, no, clar, és que és llavors la, la, la, la, la... jo els, els colors, hi explico, no, van... els hi explico Ara, pa, quina, quina, quina raó tinc per dir això I llavors jo els dic per mi que és el maridatge ideal i per mi maridatge ideal és un dia com per exemple avui que, que arribaré al migdia sense haver esmorzat Arribo molta gana i el plat de cigrons que em posen sobre la taula, la primera cullerada, bueno, és glòria. Sí, no, no. Doncs jo que li demano al vi que em prendré? Doncs que em netegi la boca perquè la segona cullerada tingui el mateix gust que la primera. Això és el mm. que li demano jo amb un bon maridatge. No li demano res més. Sí, clar, I però... que no embaregi els sabors, que no em eh, guanyi el vi al plat. Això és molt molt, molt, molt, molt, molt complicat. Pots acostar t hi? Sí, ens sí, no, podem no, acostar. Clar. No, el que, és que passa és que trobo bé que hi hagi un... Però al final... De, de, de... No podem encursar tants, com ja deia no, no, el Toni. No, al final, no. que no confonguin els ullens ui, ara que critiquem aquest, no, aquest no, acte. No, no. Això no. que és al revés. Jo penso que lo important és que algú parli de coses. Aquesta noia no, no la conec, però segur que farà un esforç per sí, parlar no, no, dels vins i dels plats. I ja, di... ja, ja, ja, ja, ja, I ja està bé. I dir-te dels sis vins i dels caves que tinc i els plats que han fet... Clar. pel meu gust, perquè clar, això va a gustos no? ah, que que dius, a, a algú li agradarà fer-se una truita a la francesa i veures una copa de cava el que és important no sé, és que la gent no sé, sí, i, i, i aquell moment estarà serà això, el, el millor el moment lliure. de tota la setmana per potser. això, per això ella el que intentarà serà amb, amb el que té doncs dir, mira, aquest vi jo crec que aniria sí, está, millor está, está. amb el Capipota que farà sí. l'Avi Vigo, o això anirà millor amb la Fideuà que farà... No, no mm -hmm. està I... I segur que si és una persona prudenta, m'he dirà, bueno, des del meu punt de Clar, doncs, clar, no, no, que, no, clar, que, és és que això. tot això és el que diem, és molt... És molt... Sí, és molt si, si que ho volia posar sobre clar, sí, la taula perquè és, perquè és veritat no, que personal. se n'ha parlat molt últimament d'aquesta paraula que dèiem sí. del maridatge, sí. i, que, i que també doncs hi qui diu, t'has de veure el vi que et vingui de gust, no? O el que et vingui de gust en aquell sopar, el que et vingui gust en aquell dinar, sí, no? No sí, dir com que mengem paella de peix doncs demanarem aquell vi no, determinat, no? Ell ho deia, no? Si per exemple estàs menjant una cosa que és suau si fots un vi que és molt fort doncs possiblement eh, tregui el vi, tregui el gust del que estàs menjant no sí, però la un altre dia tens ganes de beure més vi que no menjar Exacte. cigrons ah, i no, aquell dia i ells, ells, <susurra> que necessites els cigrons com a excusa que de i, i jo crec que de, de el de el de hi ha dos, dos maneres de fer el maridatge sí. el, el lògic i normal, que jo crec perquè no hem de perdre de vista que encara que llonguem més importància a vegades al vi però el vi sempre és el secundari amb una taula a no ser que facis el maridatge al revés, és a dir vaig a qualsevol lloc, compro una botiga, ai, una, una botella de vi i dic, ara què em prendrem aquesta ampolla de vi? I t'has comprat aquella ampolla de vi pel que sigui, perquè ha guanyat el Barça la Copa d'Europa o perquè has tingut un fill o, o vés a saber amb qui t'ho prendràs que al final és el millor maridatge, la companyia, o una bona companyia llavors eh, en aquest cas, ja dic, hi ha dues formes de fer el maridatge, en aquest cas el que farà aquesta noia, pel que estic entenent, és sobre els plats que presenten els restaurants de Tiana, dirà, dels vins que tenim a la fira, crec que el que es pot anar millor és aquest, aquest, aquest o aquest que de fet també està molt I, bé que la gent crec, que no hi crec, entenem... una cosa perfecta No, però pot estar bé perquè després si la gent està, està pendent d'aquest acte i després surt fora i ha de menjar i ha de beure, mm. pensarà, mira vaig a fer el que ha dit aquesta noia, lo vaig no, a provar això... El que no els aconsello vin. que fagin és que amb cada plat provin tots els vins. Ah, no, clar, no. És que no, no, perquè... No Acabaran malament, no? Però que està que molt bé. És que res per provar quin és el millor maridatge, sí, llavors no. pot acabar malament. Que en moments en els quals, doncs, gent... Com ara jo, no?, que no som gens entesos en la matèria, doncs, sempre s'agraeix mmm, el consell d'algú, doncs, que et digui, escolta, doncs, aquest vi, si busques això, sí, ho aconseguiràs. però, però, però, però, però el, vi, el vi igual que el menjar no pots ser expert en aquestes coses mm. però un vi o t'agrada o no t'agrada o és bo o no és bo l'última això... paraula, paraula sempre la tindràs tu no. qui, qui, més, qui, menys... no, clar, qui més qui menys doncs sí, sí, sí. diu mira a mi aquest vi m'agrada i un altre dirà hòstia doncs a mi no m'agrada bueno, doncs ja no? cadascú... ja, en aquest cas en aquest cas eh, el Jaume i jo mateix som els que podríem, podríem parlar en aquest sentit més a l'hora d'aconsellar un vi perquè nosaltres, doncs està clar, a part del tema d'Altalella, eh, tenim una botiga a Badalona des de fa més de 20 anys ja, eh, que és Cristina Guillén, a on recomanem de tot, no és només Altalella i privat lo que es ven allà, ni per txet, sinó que es venen moltes altres coses, i al final el que fas és gairebé un perfil gustatiu del client habitual. Sí, és perquè, que és, al final és més important perquè, el consumidor. Perquè clar, tu que veus que li has, li has ofert una cosa, abans quan he arribat aquí a la ràdio, doncs un company teu m'ha dit, escolta'm, aquella ampolla que em vas recomanar l'altre dia, de nassos, perfecte, doncs <laughs> pues això a mi m'ha fet inflar, i no he passat per la porta de l'estudi, <laughs> Un és un reconeixement de que ho he fet bé, de, però pot passar el contrari, i al contrari també vull que m'ho diguin per què? Perquè al final per saps millorar. quin perfil gustatiu ah. té aquella persona i què és dintre de les possibilitats de meridatge que puguem tenir sobre el plat perquè moltes vegades ens posen en aquest compromís escolta'm, tenim això per dinar sí. què, <laughs> què, no, què no? podem no? veure? no? no? Llavors uh, és aquest, I, jo, i en el Jaume jo crec que li passa el mateix, quan li ve el gol i demana els seus plats tradicionar els seus i els de casa seva i li diu, bueno, ja anem a això que bevem sí, sí. No? jo l'aconsello, sí, sí home, no, no sóc un sommelier però, no, però intento aconsellar-lo dels vins que més o menys jo, jo normalment els vins que tinc a casa no els he provat tots però quasi tots, ah. I, eh, perquè lògicament no tinc una bodega extensa. jo selecciono i llavors també miro els gossos que tenen els clients mm -hmm. i a part de, jo, jo els tasto llavors clar, vaig a triar no? per exemple jo tinc un vi de la casa contra evidentment és, és d'una qualitat bastant alta i, i, i evita que la gent tingui que recurrir a la carta amb els vins per agafar vins de més alta qualitat. Mm -hmm. Vull dir que amb el vi de la casa sempre, d'aquesta manera, la minuta no puja tant, no? Perquè tu, perquè tu quan vas a dinar o a sopar por ahí... Diu, jo el vaig de la a casa, a eh? No, va... no, no, però dius, vaig a sopar, i si he agafat un vi de marca, eh? llavors vas a sopar i dius, quant ha costat? Per què? Doncs pues, ah. mira, ens ha costat 40, 40 bueno, però el vi ja pujava 30 euros. Clar, el, el vi potser era a del mar, no, no, no, no, la meitat del mató. Llavors et tachen de carer-ho quan no ho ets, per culpa del vi, no? Llavors ja mires a agafar un vi, ve de preu i ve de qualitat. Però depèn no? perquè com dèieu, potser hi haurà algú que realment és apassionat del vi i li donarà més importància doncs, a veure una bona ampolla de vi amb el que estigui menjant ah, que no veure un de la no, casa home, no? jo crec que el que, que, que s'ha desviat ara el Jaume és un altre problema a vegades que és també una mica els marxes en què es belluga el vi en la restauració. Això és, mm. és ah. un, altre, un altre problema afegit, a vegades. Està ah, eh... bastant afegit jo, perquè... Jo, jo soc molt de país. Jo, el primer ah. que he agafat sempre és el vi de la zona. Jo vull fer país. És així. Déu de l'Ella. Déu de l'Ella omple totes les primeres pàgines ah. de la meva carta de vins, siguin blancs, siguin I has, negres, i siguin rosats. El I els caves més. per dos comptats. Ah. I a partir d'aquí, veu-lo de més. El Rioja, no? el Rioja està a no, no. de tot. És l'últim. M'entens? Però jo aquí el coneix tothom. Si això ho sí, clar, si això aconseguíssim els 18 clar. municipis de la D.O. seria... Pues esclar, mm -hmm. pues aquí està, mm -hmm. jo, doncs aquí està. Doncs aquí estem, no? En jo precisament, podria dir una cosa, perquè precisament amb aquest tas aquest any he trobat a faltar un celler que no hi és, que és el Roure. No hi és mm -hmm. aquest any el Roure. Eh? I és a la D.O. de l'Ella. Mm -hmm. El per què no ho sé. No ho sé, no però, bueno, sé. però això també s'hauria de buscar el perquè no està. De la mateixa manera que no està amb els restauradors, no està, per exemple, en el Mons Blanc. Per què no està? Bueno, aquí ah. también depèn de, ca, de, de, cada, de cada, cada persona, cada sí, negoci i no, cada d'això no, li pugui interessar o no, no, no, és això... una uh, ja, ja. però on reflexo buscar la raó perquè quan hem de fer pinya tots perquè, perquè bueno, la, la, la cosa funcioni a eh, buscar al roual parquè perquè a lo millor està descontent per algun. Cuidado, no Podria ser, podria fer ah, fossils persona. Eh, anem doncs buscar si està descontent d'alguna per, per, per la per la iniciativa aquesta, per l'associació que va muntar tot el del tas, per alguna, alguna coseta que a lo millor té importància, se el parquè. Jo potser no per que al va venir els dos primers anys, sí. potser ha visca tampoc no el resultat. El resultat que, que, que obté tampoc vale, vale. és tan tangible, no? i aleshores diu, bueno, o, o potser no podien no, no, no, en okay, okay. Clar, és... sí, ho entenc, però un refresxo que és una cosa que em vas a sumar amb el que restem és... vas, de vegades sí. que és que passa que les marques ens, ma ens maximitzeu molt però som quatre gats eh? no, no, no, ha... ho, dic, ho dic perquè no, en no? el cas de Parxet és espectacular aquest, ca aquest sí. cap de setmana ens passen 14 coses a la vegada, una cosa a Tarragona una cosa a, a, a Girona això d'aquí eh, de Tiana, ens anem a Binexpo és espectacular eh, eh, o sigui, em sembla que tot arreu només hi haurà un de la bodega mm. I, i això passa molt i llavors saps, saps què passa? que que per això jo deia que uh, uh, estan molt bé les iniciatives però de vegades encara, sense voler no, ara no opino de, de roure però la millor és aquesta la causa eh? no sé, no, perquè no sé, cada no. poble passen coses d'aquestes i tens, tens jo, eh, no? unes agendes mm. que, que després no és o, oh, que oh, que... el món del vi sèrio que aquí la zona és sèrio perquè tots veramem i tots sabem que el cost del, del raïm, quan aquí es parla del Penedesca de 30 peles al quilo, que pobrets pageros així han de fer que la producció i la qualitat, aquí el, el, el que fem con un raïm nosaltres ens anem a 150 160, 170 de costos propis i quan la paguem també la paguem més cara el raïm, mm. vull dir que mm, són bodegues que enganyem molt perquè tenim ja tant o més gent de producció que comercial, ara aquí eh, Altalella i Perxet, oh, oi-te si sí, sí, aquí eh, Altalella i deu haver-hi el 50% de les ventes i de, de venedors i, i per què teniu el, el, el 30%? I ara, perdó, pels percentatges, vull que som, no, no, som molt pocs. No t'has errat, no? No, no t'has errat, no. No, ja, ja. no, no, ja. no, eh? no? Però, però, però no. si l'any que ve, per exemple, en Jordi em diu que no hi és, o sigui, jo, jo me'l aniria a veure. Diu, escolta, per no vens? Jo em preocuparia. Jo em preocuparia. De la mateixa manera que sembla que resti, també suma aquest any, que m'ha espallissat hi és... Mhm. Les pelliceries no no va estar que és la Tiana precisament. És la Tiana. El capítol que no és de Olleia, segons gigantes, no és de Olleia perquè està fora del no està fora dels límits, però com és productor d'aquí de Tiana també doncs conste dins del tas de Olleia que dalt unes No i també també ve el també ve al fons de la zona restaurant de Montgat o sigui, la intenció de l'organització sempre ha sigut d'anar més. No, però això és una història. És una invitació del municipi de a anar a per exemple, en al La Varema i banyar que no interessa... En... Això no és història. Vull dir. Sí, bueno, però sí, això clar. seria molt lluable. Ara, jo aquests debats m'agraden més que parlar tant rato del vi que ja n'estic a... Bur... No, el burrito és una burrito. Sí, ah, sí, la, sí, la, sí. la teva feina, la però teva la que l'Ajuntament no financia això, jo penso que en aquest cas és un acte de fair play molt maco de, dels restaurants de de Tiana. Podríeu, podríeu haver dit perfectament és, que no. És el que t'he dit abans. Sí, però, però, som... no podem, però no podem acabar... O sigui, el Tiana no pot acabar convertint-se en una fibra endogàmica, que només siguin sempre els mateixos i que sempre es faci el mateix, mm. perquè no, això acabaria, acabaria morint d'avorriment. Sí, no. sí, no. Sí, no, no, no, no tu te'n vas... No. no, jo no estic d'acord. No, tu te'n no, vas a la... Poc, jo no, tampoc. No, tu te'n vas a França. Sí. Tu te'n vas a França i te'n vas a, a, a un poble de la Savoia, a un poble mm. de la Champanya, i defensa-los del seu poble. Per dos raons. Una, perquè els fondos són municipals, i dos, perquè, abans ho he dit, la millor forma de ser interna internacional és ser local. O sigui, sí, sí, no sí, pot ser atractiu clar. per un tio de Barcelona. Venia aquí, mira tu al revés, i que es trobés una bodega de Rioja, invitada. Ah, no, no, o, que no. o que es trobi un restaurant que diu hòstia, m'han vengut tiana, vale mon gat, però el tanto. Perquè tu estàs oferint un sí, producte però... que si jo veig... que ja que no sé, eh, va veure una pel·lícula de policia, que però a la vegada i havia, a la vegada hi havia humor. Jo he, a... jo he comprat tiana ah. sí, sí, però, això és un debat, Però un dels debat. objectius del del Tast, a part de, de promocionar els vins, de promocionar els restaurants, és promocionar el Poble, promocionar el comerç, per o sigui, promocionar-ho tot. Evident, clar. Clar, doncs la, tracat, sí, o sigui, si aconsegueixes portar convidats, no de, no de ser de dir, vinga va, doncs, tots els restaurants de, ah. de Montgat, no portem aquest no, any no. un de munt gat, l'any que no. ve ja si repeteix pues, aquest eh, o ve un altre Antoni, que jo vaig ser dels doncs, que vaig dir, i tu saps ben bé, que vaig dir que s'hauria de portar algun invitant de sí, fora Sí, no, no, no, clar, no, és no, que no, jo, jo, jo crec que està bé Hi ha la compatibilitat, ah, això sempre... No. És, sí, però és que a part pot també, ser, això també pot fer que et vingui més gent de fora Però això no vol dir que hi hagi... Perquè els seus clients, que poden ser, molts seran de tiana, però hi haurà molts que seran de munt potser de Masnou potser, ah, estreu el... Ah, doncs pues mira, pujarem el tast, i pujaran al tast, i coneixeran el poble, i un dissabte al ah, demà que està tot obert, exacte. i pensaran, el tema, el tema doncs, aquí és que... puc comprar botifarres, o puc comprar això... Però tampoc seria però donar, donar ten... molta prioritat, perquè llavors no, queda, no. en segona línia queden els, els... No, no, no, no mai, mai, mai, mai, mai, mai mai han de ser... No, no, no. Que el que interessa és, és activar no, clar, la coneguïda del no, no, poble, no, no, no, la, clar. no la de Montgat. Ma, mai, mai, mai, mai, mai serà prioritari, almenys ah, penso que no ha de ser-ho mai. Bueno, però aquí en el programa hi ha hagut una mica de prioritat. Com que sigui de dintre. No, jo crec que... Jo crec que, el que els convidats s'han fet anó en... anem sí, a invitar a, a Lella i a mateix a la mateixa pila cols altres, eh? Però ja hi ha polèmica i aquí, a canviar. això és pot això una no. altra vegada, no, no, jo, no. Però... jo recullo les opinions Deixem de molta gent. comentar una que cosa, que m'han dit a mi, no, mm -hmm. no és, no, comentar una no cosa personal, sobre no, sobre aquest tema que jo crec, jo crec que el que s'ha fet amb això d'obrir la porta i que aquest any sigui Font Fond Marínia, com ho hem repetit tantes vegades, és un missatge subliminal des de la fi, des de la fira tastiana, crec jo que estem oberts a les portes a tothom vu dir Ai, eh, en aquest cas no només el restaurant que es pugui convidar el tema del cellers és una altra història i jo crec que no és necessari perquè eh, ja és, és un tema que ja en som prous i mm. que tenim una molt bona oferta entre tots i en eh, el que sí que estem dient és això, que jo crec que el, el que estava dient el Toni, és que estem obrint la porta que la gent vingui. De fora, eh? Més que vingui al poble. Fora, eh? Coneixerà el poble, coneixerà els restaurants, sí, sí, sí, coneixerà sí, sí. els vins, Clar. o sigui, ho coneixerà tot. Aleshores, jo penso que està bé. Potser ara és de, de, de, de mongat, però si convidéssim potser un restaurant de l'Empordà, doncs també estaria bé, perquè no. si venen 50 persones de l'Empordà, doncs potser no han provat mai els vins de, de Valeria. Mm. O potser no han... Mantenes sí, de les coses que jo vaigs provar de que ningú gent de fora ni no, però, però jo dic sempre amb les mateixes amb les mateixes avantatges o desavantatges. No que... acabem, mira per l'usuari, ah. però, però jo, o sigui, jo no, com com, com, no, com no. representant de l'associació, no, no, perdona. Perdona, no, no, no, no, no jo és, és jo... Un jo... com un. Altre. Em... No, no. No, no, no, vaig mirar pel poble. jo miro, pel comerç en general. Sí, vosaltres sou part del comerç, però el comerç de carrer també, també s'ha digitalitzat. Però hi ha comerç en tot cas a un usuari de gent que apareixerà apareixarà. Això, mol bé, amb l'local pots portars del Gavi Fofó i Miliqui, però, però no, algo, el Bruce Springsteen que acabats en parlàvem. No però però què és? Coloquet <laughs> buidi, loquet buidi que amb comunicació hi ha una cosa que no mira que han sortit tal però l, totes les línies de comunicació parlen del USP, Unique Selling Proposition. Dir, una única proposta i la proposta de cara a ser internacionals és ser multiana. Ah, sí, no, ah, ah. I, I a més si els que venim a animar la festa de que s'ompli som els els que venim a tocar els picarols que dic jo, que venim de llà ah, i que ah, sí la camiseta, no, o, qui sua la camiseta de, aquí. Dir, jo, no. Sincerament, a més, a més es quadra, jo els pressupost municipal tots plegats. Ha d'anar pels... Per l'estranger les, les les eh? es eh, local, esclar. Ara, que trobo, torno a trobar molt bé el sí, fair i play d'això. I que estic d'acord també que segurament el però amb, amb, amb molt cuidat, molt acurat, no ofenent sensibilitats, ah, etcètera, etcètera. Perquè, perquè, jo hi traspassat, perquè és sentit. Se eh? No pot ser, és que vingui un de Barcelona i de cop dic, avui hem no avui m ha m ha dit que viu a la ràdio, digués així en plan, en, plan like, en plan like, però que perquè se satigués. És clar, que, clar, no? dit, ha ser, clar, sense cap crítica ni cap blas, eh, ah, no, no, no, sí. És en només satiguero perquè perquè lògica i per justícia. el que sí que té raons és això, que no han de perdre la identitat. Si la identitat és aquí per això. Però penso que està bé que hi hagin, que hi hagin Si fes mateix novatats perquè la aquestes iniciatives per activar l'economia local. No, home, clar. Oso, sempre, però jo sempre he dit i, i, i acabem, no? Acabem, ja. sí. Sí, de que tant Perxel com el Jordi com el mm. Quim Vall, ens haurien d'apoyar la, la seva nòmina en els restauradors, perquè masca, <ríe> els que els, els hi molt dins, no? I promocionem, no? Bueno, sobre, no? Aquí queda dit, I, I continuarem eh? així, eh? I si no ens hi incluïm, seguirem igual, eh? no us preocupeu. Acabem, bé, bé si més no, acabem ara, ja sí perquè se'ns acaba el temps, jo recordant que, que aquest dissabte hi haurà el gran gruix d'activitats, començaran el tast a partir de les 11 del matí fins a les 3 de, de la tarda, que, que hi haurà ja un descans al migdia perquè tothom faci el que cregui convenient, fins a, les, fins a dos quarts de 7 de la tarda, fins a dos quarts d'una de, de la matinada, que es farà el tancament del tast IANA 2011, o sigui que tindrem tot el dia de dissabte, per realment gaudir de la gastronomia local, gaudir dels vins oh, i, i els caves. També. també, bueno, és que tenim també des, després diumenge per visitar sí, els les, cellers. El celler, sí. La nit de, de divendres, precisament, doncs tenim aquest concert Estiana dels Retros, Bueno, és que tenim de tot, eh? Jo crec que ens serem distrets, eh? Tenim de tot i, i no hi ha excusa per no assistir a alguna de les activitats. Anem creixent. Anem Jordi i Josep, clar, sí. tingueu el vi al cava ben fresc, no. perquè recorrerà, eh? Això ho intentarem. Les eines esmolades. Sí. Això, exacte. Suposo que els ous ja s'han portat a les clarisses, perquè ho van bon temps. I... Tot correcte. Ah, no, hi haurà bon temps, això segur. Sí, que... Doncs Jordi Esteve, director comercial d'Altalella, Jaume Parordi, propietari de Bimingú, Josep Puig, gerent de Caves Parxet, i Toni Margalef, president de l'Assis. Moltíssimes gràcies. Gràcies i que vagi molt bé el cap de setmana. Gràcies. Gràcies. Gràcies.